aldo guztioi oi, ez eizu entzuten orain nina iz zentsuratzen duena bueno, jakin dezazuen gaur nio jananagoela teknikan eta normalen osondo egiten dudala baina gaur zentsuratzea erabakidut ainara guatzetan egiten duen bezala eta nik bakarrik egingo du saioa hor sartuko ditugu gelan eta ez diagutziko ez erresaten sake gaurkoa saio berezia eta izugarri ona izango da Playback. Vale, onda, onda, onda. Eskerri casco, ya no, ni esker. Es de la historia. Es de la historia, benetan, eh? Ajá. Ah, ah. <laughs> bueno, botoí bati playari ematea falda zitzaidan, baina bueno. Caixo. Caixo. Esa caixo. Bai, bai, bai. <laughs> Arratxaldeon gustio, ¿eh? A ver, no es sé que una niña técnica, eh? Se dicen, <laughs> Bueno, rindiba pare gaupare baturdesein. Bai. Bai. Qué fuerte. Vale, vale. vale. Bueno, eh Nafarro atik, Sorionak, Nafar guztiei. Ori da. Eh, la garra marítima. Ien beia irun. Et euskaldun guztiei ere bai. Baita. Horre da. Euskararen eguna da eta. Eta gu beti bezale euskaraz egingo dugu, nahi batzu eta ja. gaztelera asko... Cambio, cambio! Yeah! <laughs> bai, bai. Baina bueno... Zaiatzen gara ezta, bai, gure Euskaran feminismoa zitze giten, eta gaurko ganere hori egiten aleginduko gara mm -hmm. feminismoa zitze ginen bain zuzen, bueno elkarrizketa bat izango dugu hor labixiak azpimarratzeko ez, gaurko saioan Leire San Martin izango dugu gurekin, bera Santelmo Museoko bueno, langilada batez ere, e, bakeituna mila sortzire hundamairu erakusketaren inguruan, no, mm horre -hmm. Donostiako zutearen urteurrenaren inguruan eta Antolatutako ba jardunaldi batzuk dira eta ba bueno, berak Ikuspegi feminista hori txartatzen alegindu da eta horretaz eta gero ora egin dituzten hitzaldiez eta egiten ari direnez hitzaingo dugu berarekin. Aha. Ori izango da. Ori izango da, nikuzteiez, ba fiskat pisuitxuena edo gure gaurko saioan, baino beno, ja berez, hasiko eh, gara beste gai txiki batekin, ola gainetikan komentatuko dugu akaso aurrerantzean sakonduko dugu, zeren beste urte batzutan bai egin dugu biziki garrantzitsua delako. Bai. E, bueno, gure aburu Eta, eta gure aburuz denez, ba, biziki garrintzitsua da, beraz. Eta gure programa denez, betit nuen egun. <gurrisa> <está>. o sea, <gurrisa> <zi, ez>, eta, jazta. Osa, <gurrisa> <eratimus. gurrisa> ez da nismos. Ez, baina bai, gerturatzen da, eta, bueno, eakaleetan somatzen da, eta batez ere mm -hmm. e, komunikabideetan, ez? Nindan daun, nindan daun, berrio, <gurrisa> Eta durango ere bai, eta hor jolaspillo bat, durango kazokan, eta... <gurrisa> Hori eta jolaz, eta harituko gara, baino, hola, pixkat, bote prontuan, eh? Baino, zeba, ba, oianak, eh, bezakitu oso kuriosoa den iragarki bat ikusi duelako, mm -hmm. kuriosoa, eta, ba, ezakitez, pixkat. Emozionantea, behin gara ah, batik ez egin burlako eskota bai, bai, bai. Ba, nahi bau zujarreta, gero, hori no? da, inglesa daki zuen entzako, eh, ba, primeran, ulertuko duzue oso ando zertaz di joan, eta beste entzako. Gera, translation, dugu, translation, hengo dugu, hengo Es simultáneo, vaya. Ingulo está. Ahí. No, no soy la Jai jai. It is in Spanish. I'm not used to it. English. It's English. I see. Sorry, sorry. Man, what English. Suppose how English? How English. So, Ainara, yes. what do you listen in the video? In the video, I listened a in Vivian. Diana. Falta dizte una. Eh, dan <laughs> Egin naldutela, o sea, nahi dutena, berez, ez? Eta zergatikan horren beste empeño edo buru horke Ea arroxak eta ez neskentzat eta mutilentzako e, jolasak ezberdintzarekin hmm. Bai, iragarkiaren hasietan ikusten dugu ba neskak daudela hor beste anuntzio arroxoietako bat ikusten daia pizkindesperta, ez. Princesa, ez uh -huh. ezote, bueno, baina gauza gehiago gara, prinsesairen gaitezke ere hori, ez eh? dago inolako baina ba nahi ditugu eta maiaren esaten du nahi ditugu sortu eh sortu untziak mobilerako aktualizazio berriak. <laughs> bai, <laughs> Eta oso allantolatua dago bai. gainera, ez? Egiten dituzelako horrelako eh, hm, mm horrelako -hmm. hostali bide... beste hostali domino leketak ah, baina ja hostalio zorren landuta. Bai, bai, bai, eta bueno, bezakite curiosoa da horren birala izatea, ez? Ez beste berri batean entzun dugu 6 milioi pertsona ikusi bai. izan dutela. Ba, hori, bezakite, ez? Baina bai ematen du zer pe, pentsat zer pentsantzeko, ez? Bai. Ba zagite horren beste jende ikusten badu kuriosoa delako eta kaso, badago ba elako jendia ere pentsatzen duna eh? ez pues neskak noski sanol dira ingeniarak bai eta nik ustuz bueno publizitateen ere bai aldaketa bat ematen ari dela estatu batuetan dau ekarri genuen ona hilerokoaren iragarki hori ere bai oso virala izan zena Jainokamp, eta zen neskatilla bat horrelako ba, ba, pak batzuk sortu dituzte estatu batuetan, konpresak, tampoiak, goxokiak eta minarako pastillak guztiak batean ekartzizkizutela, eta zure hierokoaren arabera bai hiero hiero bidaltzituztela neskei ez. Yes? Bai neska gaztentzako zen, bai bizkat lasaiago hartzeko eta normaltasun batean edo hartzeko, eta iragarkia zen brutala. Brutala. Ba zen neskatilla bat, bueno, eskira ikaragarria zen. Ikaragarria zen nola, ba, nola azaltzen zuen hilerokoa zer zen, eta, egiten <coughs> zuen, panpin bat hartu eta ketxupa jartzen zionatzetik, esaten zuen, menstruation, demonstration, osea, hilerokoaren demonstrazio, eta, <risa> <risa> batzaten zuen horrela ketxup guztia, eta, bai, ose, zen, bueno, ba, huelta bat ematea, ez? Ba, horrein arte, hake huelen las nubes horretatik, ba, bueno, gorria den ketxupa er... Nascar y Oriar. Bueno, sí, más. Gracias a ser ba beraz dakit ez dakit emanden horrelako aldaketa bat ez deia esan ez dut ezagutzen zen nik aurten beintzat ikusi ditu horrelako ba ez bidaltzen dituzten iragarki aldizkari hoietan eta ola nik aldaketa hondirik egia esan ez dut ez dut ez <laughs> ez, ez, ez, somatu mm -hmm. e, eta bada jendea hortan lanian, eta egia da ez onera ekarri izan dugula noizbait horrelako proiektua ba, pixka pizka bat e, hori aldatzeko bidean eta nikuste ere Akaso, egungo, bahama eta aita gazteak, badokatela horrelako kontzientzia bat, ez? horren inguruan pixkat. Mm -hmm. Bai. <laughs> bueno, ez dakit, ez dakit, ba, ez dakit. Eta gainela honek ba, errasten ba. ditu, diela modu batean lana, ez askotan burua <laughs> dutela, ez ba, adibidez, e, Amelia Barkinen blogean eta gure artean zabaldu genuen ba, post bat izan zen, ez ba, nola, ba, kostatzen zitzaion bat topatza gauza, edo, bueno, berak trukoak zabaltzen zituen, ez ba, berak erabiltzen dituenak, ba, aurrekin ba beste modu batean lan egiteko, ezta ba horrelako gauzak ere bai ba errezteizu momentu batean lana, ez eta zerro paritu, bueno hau oparituko dut, agian ba bueno, gauza asko dauzka kretikagarria kontsumismoak, eta baina bueno, gabonetan aurrei opariak egitea gustatzen zaie i es loke okay. hai, asike ba horren aurren ez, zerregingo dugu eta taupuz errezten du, baina bai, estatu batuetan dago, eta ez dakitonea heldu diren jostaiu hauek, asike Hmm. kampainabatekin barko dugu, bere jekik hartzeko hmm. na. Eta merkatzeko jostaiuak ere bai, ez? <risa> eta rembeste jostaiu esera josteko azkenean, eta ja, beno, eta e. neko dut zute sartzen, ara besti ez batean, dela, olentzera benetan jostaiuak ekartzen dituen, edo ez, eta katzarena, eta pff. Ez, e, egia da, azkenean esaten duzuna, ez? Bueno, Baet, dena, ez, eramatea, ez, eta ez obsesioa bai da. Est est estremotera edo obsesioa, pixatez, mm -hmm. azkenean, bueno. oza, eh, Elkar bizi gara elkar komunikatzen gara, eta badago horrelako jendarte batez, eta bazkenean e, aurren kontestuan, eta horrelaba, <coughs> ba, gauza batzuk eskatzea, edo besteak eskatzea, lagunak daukatelako, eta horrelaba, bueno, hori neurtzea da, pixkatez, eta baino, bentsat, oza, zu baldimadak izu, eta zu hortaz ohartu bazara, batzutan gertatzen zaigula ez garela gautza batzuekin ohartzen ez, Baina unbeno nik uste hori, eh? oza, benetan badukatola sentxazioa, ba, egungo e, urasok badutela kontzientzia hori, eta nik uste dela de finean garrantzitsuena, ez? Eta bai, bai kontsumaren biletik, eta baita ere zer kontsumitzen dugu honaren biletik, ez? Kontsumitu behar baldin badugu, ondo kontsumituko dugu, baina behar baldin badugu, ez? Hori da, eta berez, gabonak behar, behar, behar... <coughs> <coughs> Bai, <gülüyor> baina zer diozu 5 urteko neskatila edo motikotxo bati. Ez gure etxean, ez dogo hori egiten kontzu ez dugulako lakopultzatzen. Ez ustu, izan dutela, bainan, pff, guaza, ukita, hori, <gülüyor> da, eta generoaren arabera ere banats, o sea, nin da generego hasiko hori eduki izandutela, baina gauza gurasoak edukitza kontzientziare, gara monstruo sistema monstruo reencontrado rocata, claro. es ni morat, bai, bai, bai neia expekte turra mantuten barbiak naiz dituztela, pues, pues azkenan urte batzutan barbia aukizuten, claro. ez? Ba, bueno. Azken... Sí, no. Amelia Barkiñekadia ez hori, se tenzon. Bueno, ez dugu burua ere ez gehiegi jan bear. Ba, bueno, momentu batean helduko baldin bazaie, balduko zaie, ez? horrelako ba, gauza bat kontsumitzea edo edo horrekin jostatzea, Baina, bueno, aldenean saiatuko gara ere, bai beste gauza batzuk, bai igual planako paritzen, eta ez, elkarrekin gauzak egiten. Jo, eh, ni eta... gara tzen ez ekinula, frustrazioa, zein nahi nuen teklatu bat. Iani ja, Flau, miren. <girrisa> <girrisa> <girrisa> ez, <Es, girrisa> teklatu bat, <girrisa> bat jore, gara <girrisa> ez ez ez egin nola, jarriz dela tekladioa hauek, hola, bazitola musikita, pila bat, momentu batean izan zen. Eta, eta jarraitu bat zen nola, argitxo batzarekin bai. Pues piano, piano, piano, piano, el entero guitarra. ¡Hala! ¿Esto es eso? Esa es asociación de ideas de cacado. No <risa> es que ni música no hay puesto ni guitarra. Pues es. Os lo gáis es que... <risa> eh, eh, Antxela, oz, amara. <risa> <risa> Ainar, zuke giten duzun lotura honoietako batekin gautorein. Eta gitarra sari zarela, gitarra oso ondo jotzen duten batzen musikantzun godu. Wow, <risa> wow, wow, wow, wow! Ez bizta? Ez bizta? da. Zerra ez Dala inoiz gezurrik, dala inoiz gezurrik, kasan eta zau dezi ur, zin izango zaitu dala. Bueno, eta eh tan bertsio, ba itormenaren bertsiorekin eh, ba, paso ba pasu eman diogo ya len aipatzu gaurko elkarrizketara. eta ba, telefonoaren ez, <risa> <risa> Me katsiz. beste, ¿viste? Eh? A ver. ¿Acaso? <coughs> ¿Acaso? ¿Bai? Bestean bai, Laire. Bai. Hartu dut hor beste telefona barkatu. Eske etzego minor, dago konprobatzea. Gaur runinen Nabil teknika. Me kisu, <risa> <risa> <risa> teknikan auda feminismoa eta hor ikastea bakoitzak beste lanak egiten, ezta? Eta gaur bani jarri naiz teknikan eta ba bigarren eguna da eta korralako goza gertatzen dira. <risa> <risa> <risa> bueno, eh, eh, Engarren egunean orainekan egiten ditut, eh. <risa> kaixo, leire, kaixo, lurera. <risa> Arratxaleon. Arratxaleon. <risa> Zer mueguz? Ondo, onda. ondo. Horentzen atorbitzik abate egiten eta ondo. Ah beno, orduan topera, lanian. Bai, bai, bai. Oso, ondo. <t> <Esa? susurra> eh, beno, ez dugu asko azaldu bainoan zurekin bat egingo dugu, gure entzulei... Eh, azaltzea, ba, bueno, pixkat nondikan, es, jatorria, bake itunan mila sortzeroen da, Mairu, nola sortzen da erakusketa? Bai, eh, bueno, nien aiz erakusketa antolatu duen pertsona, es, baina, bueno, la te, e, testu inguru moduan edo, edo abia bai. puntu moduan kontatzea, eh, bueno, eh, ideia dela bakearen representazioa que artean eta zuzen bidean eh, aurkezea, es, erakusketa eta beste E, Jarnun ali eta mintegi batzuen artean. E, aurten oza, bere hau daei Europako kultur hiriburua izango da Donostizio garren urtean uh -huh. etaur aurten, aurten azten den proiektu bat da. E, beraz e, bueno, bere jarrrapena izango du eta egiten aurten egin dena e, bueno, e, proiektu honen zuzendari artistikoak e, Pedro Gerromerok egiten duena da e, Ba, mila sortze dundamairuko berregun garen urte hurren aprobetsatu, ba, eh, ikiztu de mila eh, sortze bat ingelezen eta portuguesen eskutik eh, setiatua izan zala, ez, eta erre eta, eta, eta buk, ba, kiun eztuz gari, ba, data hori eh, aprobetsatu, eh, eta eh, irautza frantzeza eta gerraten napoleonikoak garai hori abiapuntuzat hartuz, e erakusketa aurkeztenda aurkeztendu Pedro J Romero, que eta bueno, Hortik, hori or, havia puntutzak arduz, bauste milaka gai eta artelan eta bar e, jartzen ditu hor e, ikusteke. Mhm. Mm eta e, zuk, ez duzu esan dizu ez duzula antolatu, baino bai bertan e, ...bizitagiratuak egiten dituzu, ez? Eta... Bai. Mm -hmm. ze, ze, zein da zehazki bertan eskintzen dutzen ikuspuntua? E, bueno, ba... Beres, bueno, nik egin dut eskuntza plana... Eh, ...bono, eskuntza plana zarduratu nahiz, ez? Eta bizitagiratu eta aparte beste... hainbat gauza ere antolatu ditugu. Uh -huh. Gauza da, erakusketa dela... ...bono, ez bertan egon da zaudete baina. Gauza da, erakusketa dela... Eh, ezagutza mai asko ditu, ez, eta ezin da berez guztiz harrapatu, eh, harrapatu ezin den erakusketa bat da. Eta horretik, eh, hori egia, porque milaka, milaka materiale daude hor, ez? eta horretik eh, eskuntza departamentutik edo eskuntzatik egin duguna, izan da eh, erakusketa bera, eh, ba, eh, erraminta akutsa duan hartu, eta hor hainbeste eh, ibilbide ezkeni ez. Orduan eraguzketa berez ikustegia enitzetatik ezagutzeko aukera eskintzen da. E, orduan egin duguna izan da, bizitagiratu tematikoak edo egin, zibilbide berezi batzuk sortu, eta bueno, horretaz gain ere, ba, beste tailer batzuk, ezakit hildo ezberdinak ezarri, ez? eta hortik paur eda ba, jardu, jarduera guztiak egin antolatut. Eta adibidez, horien artean haien, ba guriatzen zio deitu diguna da, ba, badagoela, bueno, irakurketa feminista bat egiten duen hildo bat, ez? edo, bueno, eta gure galdera da edo neuzut, ba bati baina gehiagori bururre torrial zaion galdera, ez? Horrelako erakusketa baten irakurketa feminista bat egin daiteke. Eta, bueno, egiten duzu, beraz, nola lortu duzu hori? <laughs> Bueno, eh ba, justo ora gaurarra egin dut eta 25 hmm. pertsona ditut, bertan no udas, eh bueno, eh interesas sortzar eh, bueno, berak eh, bueno, esan dut egiten duela eh bakiaren inguruko, bakearren representazioen inguruko, ba holako azterketa bat, eh, baina bueno, berez ere planteatzen dena eta nahiko argi Erakusketan da, e, bueno, historia modernoa, gerraten apolozikokin batera sortzen den, historiaren kontzeptu hori, hau da, e, ez dakit gauzak edo, e, gertatzen direnak mm -hmm. e, modu kronologiko batean kontatze hori, bertan sortzen da. Etar duan, erakuzketaren planteamendu etariko bat, e, historia moderno hori edo historia ofizialtasun hori, e, nola, kuestionatu edo, ez mm -hmm. alantzan jarri, ez? Orduan, eh nereozez eta bueno, eh baita e, komisarioaren ustez feminismoa da justu e, modernitatearen eh eh mentekotasunak eta ezberdintasunak e, eta gizon eta emakumeekin arteko desberdintasunak eta ezartzen bai, baditu feminismoa justu da e, Bueno, ba, mugimendu iranutsa bat, eta, uh -huh. eta, eta, eta hori zalantza jartzen duen mugimendu oso garrantzitsu bat, uh -huh. eta justu modernizatua e, hori zalantza jartzen duen mugimendu bat. Beraz, e, bueno, hortik abiatzen da irakurketa feminista hau, eta ez bakarrik bizita, bizita feminista batekin, baizik eta, bueno, hainbeste jarduerekin eta beste jardura batzuekin ere. Beraz, ikusteko eta ezagutzeko berena, bertara juta, ez da leire. Horri <laughs> da. Bai, oraindik asmoa daukazu e, e, erakusketaren bisitagiratu tematikoekin jarraitzeko denbora batez edo... Ba, egia esan, erakuzketa bukatuko da ea, ea, urtarriaren zazpian, eta bai, gaur ezkeni dugu bizita feminista bat, eta bueno, aste hartetan ezkenitzen dira bizita tematikoa hauek. Uh -huh. e, eta gaur ezkeni dugu bizita feminista gaur erratxaldean, jaurrengoak izango dira, bueno, ikustegi historikoa aztertzen dada uh -huh. torna eta aurrengo aste hartan egingo duguna izango da, e, bueno, erritik edo ikuspegi herrikoia garatu. E, beraz eh, bueno, ikuspegi feministaia ez da inbestelanduko, baina bueno, egia da, adibidez, eh, Inmaculada Salinas den artista bat datorrelajuztu eh, Astelemean, no? Astelemean de Gratzian, eh, uh -huh. e, eta feministaldiaren barruan sartu dugu e, bere, bere lanaren aurkezpen bat. Eta berak badauka hor ere e, artelan feministarren inguruan zen saterik ezta. Orduan horre ere bat egon daiteke. Gero, eh, guztionen barruan udaran ere Santelmo musean jardunaldi batzuk antolatzen dituzten, ez? E, eta e, zer da bertan eitzen utena, edo jardunaldi botan landu zena? Bueno, baudan egin genuna izan zen, eh, indarkeria sexista hartu Aztergai ezta? eta bueno, sentzakir lezandan moduan eh, gaur egunean Mendebaldean existitzen den eh dominazioaren sustraia kulertu eta hauek murriztu edo deusestual izateko, bueno, anundikato zen jakin beharko genuk ez. Horregatik eh, guke gonbidatu gonbidatu genun gratis eh, preciado itsunen filosofo bat eh, eta baita ere, bueno, bere tristesiaren bezun bere filosofiaren inguruko planteamendua aurkezten bat jaratu eta baita ere bestalde batetik Donostian eh, gai hauek eh, zuzenean eh, kalean edo zuzenean aurre egiten dizutzen e, kolektibuak ere gonbidatu geldituen, eh. Jaraipen e, bilgune feminista, plazandreok e, eta medeak. ezta. Eta bueno, horre egin genu nolako eh zakit, e, bat ideia da bueno, aurre dago beste beste zerbaitere jarripen jarraipen bat ematea, e? Azkenean indarkeria bera baliatuta edo ez, e, ba, mila sortzire honda mairoan gertatutako indarkeria horri ez. Eman diozute besti ikuspegi bat ez edo indarkeriak izan ditzaken ere bai ikuspegi ezberdinak eta horretan sakondu edo. Hori da, mm -hmm. hori da erakusketak bera kera dauka ez da, berez, 1000 da nahi kasuan zentratzen, baizik, eta hori haitzakitzat hartzen, haitzakimoduan hartzen du, ez. Hau da, ez da hain beste esplikatzen nondi sartu zidan ingelezak, nondik egin zenbretza, hori ere hor dago, erakusketan mm -hmm. dago baino, ideia edo interesgarriena da, e, proiektuak ere beste gaietaz hitz e, egiteko aukera maten duela, eta horren artean, Indarkeria. Eta, bueno, Beatriz Preziadok izan zuen bezala, e, berak izan zuen zela e, indarkeria seksista edo machista ditu behar, baizik eta humanista, ez, e, hau da, ez e, struktura barruan daukagun, zartuta daukagun indarkeri bat dela, ez, eta ortik azi barko gineatek Beraz, hau, ba, e, e, ba, bueno, momentu oso polit bat izan zen, horren inguruan egin Bueno, eta arain, eh, bakiogu ere, erakusketa goztian hori jarraipen amateko itxalde batzuk eh, antolatu dituzera, gipuzkoan. Bai. Iru erritan aizu zen, eta bat eh, iru izango da. eta bai. <laughs> txan, txan, txan, txan. txan, txan, txan, txan, txan. <laughs> eta izen burua historia do mitoa da. Eta, Olia. bueno, izen zer da itxalde honetan landuko duzuten, adoz ega ijorratuko duzue. Ba, bueno, alde batetik zaiakera e, izan da e, abuztuan egin denun mintegi horri e, ba, jarraipon moduko bat ematea jarra txiki bat ematea eta besta alde batetik ere, bueno, proiektua hau, hauza oso makina, oso hondi bat da, ez, eta, eta proiektuaria e, vinkulatua edo erlazionatua dauden e, beste ibil, erakusketa ibiltari bat dago eta bergaran tolozan eta irunen e, ikusi ahal izan den edo den erakusketa bat denez Ba, egin, egin duguna izan da berriintasun zuzendaritzarekin batera e, erakusketa horrekin hori lagunduz deste iru itxaldi antolatu. Ez? Eta hiru mm -hmm. itxaldi hauelte egingo dutena, bueno, tolosakoa ya pasadan aztean izan zen, bueno, irunekoa datorna aztean da, eta hemen egingo dena da e, bueno, iru izlari gonbiatu ditugu, e, Sabierkeres eta Magi Bulen eta Mertxe Trantxe, iruak edo historialariak edo antropologoak edo bueno, historia eta genero inguruan adituak. Eta eskatu dieguna izan da bueno, tradizioa eta festen inguruan sortzen diren ere e, ba, dominazio genero atletik, dominazio haundi horiek, ba, ki asko daudela horrein dikere, e, bueno, baztertzea eta horren inguruan hausnarketa e, bat e, botatzea. Ez? Eta zaiatu dira... dira Leku Lekubakoitzazan e, ba, leku horretan gertatzen dena dekin lotzea, eta adibito losan alarde Napoleonikoari buruztzen zuten eta bueno eta gero ba hori historia nola kontatu eta historia nola mitifikatzen dugun horretas ere aritu ziren eta bueno, oso oso interesgarri izan zen eta bueno Irunen Eh ze izango da Irunen. Ze gai izango da? Irune mundua. Ez bat, sorpresa bat, Irunen amaia aretoan izango da eta bueno, ba badaki jo, irudi ere oso ezagunak dira baina jendearen buruan eh ba, elinduten lanagati beraz, Hortxe gabiltza, leire, guri bere zarrapatzen digu irratisaio garaian eta ber nol egin dezakegun bertara joateko ah, irurak. Bueno. Hemen txegabiltza, ber lortzen dugun. Da, Entzutean e... dagoen jendantzat, hori ze urango asteartean, uran amaia kulturzentroan, arratxaldeko zazpitan, ez? Horri eh? da, zazpitatik bederatziak arte, e, abendua kamar. Da. Eta bergarakoa izango urtarriaren nabagostean. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Bé, bueno, bestela oh, urtarrilak ama bostean no. hartzendu kotxa eta guaz, bergarara. Da. <laughs> bai, alardearena, bestela, ez dakit. <laughs> bai, eta ez ezo ikan alardearekin ez, oza, bai. guapoada kontestuan, ba, beste modu batetik ere hartzea, ez? Ba, e, mitoen eta, bueno, berez, proiektuaren osotasunean, ez? Ba, pixka bat e, nola e, irudikatzen dugun historioa eta ze interpretazioa ematen dugun, eta, ba, ez dakit, interesgarria izango zen. <susurra> Dezakite, gombida pena, nago egiten leire, jan plan, mehen bote prontuan, baino, ez zoi, <risa> bai, buz, Merche, edo Xavier, edo Magi berez, noiz baita entzun ditugunak, ez? Ba, beste jende bat ere, ba, interesa duena e, horrelako gauza, ba, bueno, bez? Bosa, historikoetan, eta, ba, pixka bat ere, ba, zeinak ematen dio, beste perspektiba bat, edo beste arrazoi batzuk, ba, bueno, eraldatzeko E, iritzia, edo, bueno, edo ez edo ez, baino edo, edo, edo gutxien ez ez tabai datzeko, ez? Eh, da, beste gune bat, sortzea hori mm -hmm. bai, egia esan nire bueno, interesgarri bintzen zaite bueno, azkenean gaur egun ditugun tradizio eta festazko beres, e, e, hartzen dutenean historia e, gauza zinko moduan edo el rigor historiko da izan dena mm. hori azkenen gizurru dela eta azkenan dena dala inbentzio bat eta, eta bueno ba, igual geure buruak itxita mantentzea horrek ez dugu ez ez laguntzen mm. eta bueno, nik jende guztiak gonbiatzen du narki eta dibidez, bueno, esan duzu, pasaden astean jadatolosan egin zen utela eta bueno, e, bertan alarde napoleonikoaren inguruan esan duzu e, mintzatu zirela Bai, horrekin hasi ziren, eta gero, bueno, eh, eh, azkenan ere irungo alardeare buruz ere mintzatu ziren, baina... Haia tu dira pizkat, bueno, historia eta mitoaren harteko hori erlazio horri bat dakita zertzen, eta, bueno... Eh, leku bako itxeko kasutxiki bat hartzen dute, baina gero bako ere bere especialitatera eramaten eh, ba, du, ez eh? <risa> Eta onge joan txea, jendea, parte hartzea un día, ba, etorrela? Baina, ba. bueno, un día, esakite tolo sabatean, se emagen de juten de normalean, baina bai, esakite, eh, amabos bat pertsona gontziren, osaken nire ustez ondo. <risa> Onda. Bueno, eh, le kituko badakizu, gai honekin <risa> jendea mugitzea erraza izaten da. Gere krisiko deguen, oraitzkoasuna ideologikoki hori hori bestean bai, bai. da, ya, bueno, eh, animatzen den, eh, animatzen den jendea. <risa> ori, eh, bai. Ondo eta bueno, eh, ondo, bueno, Xan diozu ja, gidatuak berazken txampartu dutela, eh, Santelmo musean ere bai erakusketak berazken chanpatu, baina bueno, dik urtarriler arte badaukago orduan ikusteko aukeraez. Egon ez den erentzako? Ez bakarrik bizita tematikiko baina e, baita er eskintzen ditugu bisita kombinatu batzuk edo antelmo agunzi museoan artean egiten diren bisita batzuk zego bueno, erakusketa bi museoetan dago uh -huh. eta hori larumtean izaten laun batetan izaten dago bizi euuzker zuratts eh, gaztele da. Eta hor egiten dena da, ba, esakite, er, proiektua agutzeko klabe txiki batzuk eman, ze bueno, nik uste erakusketa ere bakoitza bere kabuz ikusterik ere baduela, testu asko dago hor erakustan bueno, erakusketa esakite, askotan ikusi behar den, erakusketa mm -hmm. bat dan ireuz ez, eta ez gaudi oituta hori da, hori da arazo nagusia. entzuna daukat eh, baten bat eh, ba bueno, eh, Donostian ginela ta batek esan zidan eh, ezagun bat hiru aldiz junzelaia erakusteta ikustera eta bakoitzan gauza berriak ikasten zitula denbora junbarda esan duzu, eh, irakurtzeko asko dago eta ez zure egiteko Autodidakte izan hori duzu, egin, sinxo, sinxo. Nikon ere indikere informazioazko ez daukat, eta <laughs> dibidio horko bizitagidatuan errepikatzeiak izan ditut, beste bizitate matizatuan etorri ziren pertsenak, eta nire duztez, ez dakiterakusketa batek bateko eskintzen duenean, gauza oso interesgarriak eta politak gertatzen dira, ez? <laughs> eta bere, berez, hezkuntza esperientzia gertatu egiten da, hor. Eta, bueno. Ja, ziren berez, oza, sea, nahiko bez berritzailea bada, eh? E, horrelako zerbait antolatzea zuretzat, lehenengaldia da horrelako goza batean parte duzula edo Ba, nik uste dut erakusketau eh alde hortatik badela esperimentu moduko bat eta Pedrok egin duena materiala inbeste materialena ahstuz, bueno, hor taskazu e, e, Udaletxeko dokumentu eta hasita, dokumentu kinasita, Goyaren grabatua, 19. mendeko 18 ukara eta emeditxigarren mendeko grabatuak, beste artisten grabatuak, baitera emeditxigarren mendekoak, gero abanguardietako e, materiale asko, hau da bigarren, eugigarren mendeko lehenengo zatiko materialeak, e, surrealismutik datozenak eta bar, eta gero beste kapabatean, e, arte garik ditutik datozen e, piezak, ez orduan, e, eta denan aztuta, ez dago la tematikoki ere e, banatuta eta... Nik hortik ikusita nahiko esperimentala eta berri ikusten dut eta niretzat bai e, bueno, e, beti egin izan dute arte gara ikide guruan, baina horrelako proiektu batean berez ez lehenengo aldi eta bueno, asko ikasi dut beraz ondo <risa> <risa> eta aurrera begira leire bueno, honek ya azken txampado ematen du badaukala, baina aurreratzeko tzeko zer zerro bada zabiltzazte zeho zertan, edo ya bueno, beste bide bat hartzea Ez, eh, bueno, asmoa da, eh, no, proiektua 2016ko, kulturiruguru asuntu honen barruan dagoen eh, asmoa da 2016ko begira beste, eh, bueno, a 2016ko dago dana izango da aurtengoa bezala baino a, a, a, a, por siete. A dito, lo grande. Horri <risa> da. Beraz, alde hortatiko dago, ze bueno, aure izan da eh, ikasteko urte bat, eta... Eta, bueno, eh, zak, zakite, prueba, prueba hor, error hortan ere, uh -huh. mugitu gara. Bera, Beraz, urtetara begira, jarraipen bat izango du, noski. Uh -huh. Oso, ondo, ze interesgarri leire. Bait, <risa> <risa> joe. Ondo, ondo. Bueno. No, eh? A ver, bueno, Mirar ya, heroisa, bai, goi xokia badaukago hor, badaukago aukera, ari nahi zer repikatzen demora guztian, ematen dut, eh, eitebeko iragarkiak baino kerra <laughs> joa. <laughs> Ezo, ez, oporra bat toz, jendak dezala, eta aukera bat imo zeu, aurbiltzeko aukidea bita eta eh, ja, amaitzeko hori uh -huh. bueno, bai urrengo astean e, e, irunen dagoitzaldia, baina e, adibidez, e, urrengo astea artean edo urrengoan edo e, bizita feminista gidatu hau eskatzeko, zer nola egin behar du? Bueno, norbaitik yes. nahi badu e, bizita feministak eskatu, hori posiblea da baina orain, orain ez dugu ya azteartero eskaintzen bai txik uh -huh. eta, bueno, bai reserva bidez izan beharko litzatek Santelmo muzea hori deituz eta bizita eskatzen eta eh ordaintzen noski orain arte doainik izan dira beraz uh -huh. eskakite igual taldecho sortzen baduzu ez hain garesti ertetzen baina uh -huh. ba bueno er, bidez funtzionateko dugu uh -huh. hemendik aurrera baina uh -huh. bueno E, aukera hori ere badago. Bueno, ondo dago, jakita, intzak, gogoekin ay. geratu baldin bada inor, ba, mm hori. -hmm. Ba, Eta, bueno, antolatzen duzuen guztiaren inguruan ere berriak jasotzeko edo, badaukazue plataformaren bat, edo, non baitan? Ba, ba, webgune bat hortik badago, eba, eh, kituna, joske, zakite buru, zabeer? Googleen bakeituna jarrita esegorekin. Mia Sanchez de Lamairu. bakaituena.donostia.sansebastian.vimia16.eu. Eh, bueno. Hagia, pero jarriko dugugok eh gore web orrialdea ere, bai, hortik. Ona, osbeluzen, bakaituena Googleen hori agertzen da eta bertan dastago, ba hori ezkuntza programa proiektuaren inguruan horre informazio guztia. Mhm. Ba, usundu. Bai, horrekin geratuko gara. esker horrekin. Gorean egotatik eta Bire. bueno, datorren e astean saiatuko gara gure bai hemendik, a ber, ba, nolabait moldatu gaitezken zengoa euskagu. E bai, ara joateko eta entzelaia diogo izango nola. Hori da. Joen gabe da leku guztietan. <hazuk> Egin Erindezak ezuenda da handik emititu, eh? Irrasaioa si antik handi ta baita. Ori, egin ori egon gara komentatzen. Bai, aria. baino hizkuntzarekin akaso ez gazteleraz izango den edo, eh. bueno, egon gara hor buelta pare bat ematen. Erinduguna izan da eh e, elebiduna egin Xavier Cresetak uh -huh. euskaraz soilts egiten du, Magibulenek egiten du mixmax eta ben <gül> gazteleraz. Bueno, ba begira, agian... Ba, ikusiko dugu, antxetakoekin hitzen godu gu, <laughs> mola du gintezken, <laughs> no edo... Bai, baina, bai, bueno, hemen txega biltza. Osondo, ba, migi askerleire placeru bat izan da, bueno. zurekin tartetxoa konpartitzea eta espero dugu, ba, karamelua pasatu izan, hortik ere, bai, eta ber, ba, amaian txokian urrengo astean, eta bergaran ere, ba, jende gehiago hurbiltzen garen. Hori da, osondo. Osondo, migi askerleire. Bai, ondo, zaila. <coughs> aio, <coughs> aio. bye está en el día más largo Estamos aquí Nuestros pies entre la espuma antes de morir Cuando el cabo machitaco Beno, ba, ez, e, elkarrizketa amaituta aurrera egingo dugu eta eh, e, bat bidaltzea guraso gazteei, eh? Eh, eta txalao handi bat zere, noso ondo egiten ari zaret egingo du zutela, badakigu. Eta, bueno, ba, hori, eh, zen bidali gutete mezutxo bat. Aho ja beretan gonekin bai. interaktiboa ja, bilakatzen ari da, eh? Nik esnekien? Eh? Ez dizu bai, izan. Bai bai. U hemen gelatxoan egotea barruan ez hain guai. Ai nada. bueno, bueno pentsatu dugu Aitatz eh... eh, venga. Venga, fuerte, or, fuerte. Eh, Be, horrelako sektzio horri bat irekitzea, eta meni horrera bat harteka ola egitea, zenbeno guretzat ere aberazgarri eta formatiboa izango da. Eta gaurko zailoan, historia zegin dugunez pixkat, ba ere, historioan e, murgiltzea izango da, egia da ez dela lehenengo aldia gonekin eroberon. Horrelako hausak e, egiten ditugula, eta ba, e, historioan zehar, ba, Badak, e, ba eh ba edo bueno eh pizkat eh nahi ditugu emakume normalean ausartak izan direnak ba, e, beraien kontektuan e, gauza potenteak egin dituztelako eta eskutatuak e, izan direnak ba e, diskurtso orokorrean. Hortaz eh ba aukeratuko dugu emakume bat eta, ba, zuen ekarri horrelako, ez da, soberal, uze den biografia batean, ba, beno, geien bat hori, ba, mina pizteko eta, beno, ba, hola, belarria pizkat eiteko, ez? Eta gaurkoan, <coughs> zein aukeratu dugu, miren? Margarita xergu. Margarita xergu. Ah. Zeran, molatzen du, beritzena. Eh? Abizena, batez ere. Bueno, eta izena. Bai, bai, bian. bai. Bila sortzeron da, laro baita sortzian, eh, jaioa. Joder, molatzen dut moguen bere, jaioatzea datak. Bai, katalana, abai. <laughs> bé, no, pa, Margarita, xirgu, eta, badirudi diru di, ba, emakume hau, eh, txiki-txikitatik, eh, ba, zeu kala horrelako, ba, joera artistikoa, edo, bé, no? Bai. Plazara, edo, orta blaura juteko. eta transmititzekoa, eta elalaztekoa. Bai, bai, zeren e, bere ez, em, sortzi urterekin, bere aita, ba, langile talde batekin ez? Ata berra, nor, pote batzuk hartzen zuen. Ez antzioan. Ega, Margarita, irakurri manifestua. Bai, eh? bai, orgiro, bai, obrero ez, ezkertiar batean zaudela. Ba, bueno, badiro jenez eh, manifestu bat idatzi zuten, eta norrek irakurriko, norrek irakurriko, eta hortxe zortzurteko neskatilla, higozen tablaura, eta venga, jepolei. Eta txalo zaparrada. Jaso zuen? Txalo zaparrada jaso zuen, eta, eh? Oso ondo, oso ondo, oso ondo miren, oso ondo. Zerliadzita nigo katu, eta. Hori da. Eta amagozturtekin, <risa> amagozturtekin, <risa> eh, Bartzelonako eh, Bosgarren Ola, distrituko, tuko. Ateneoan, eh, egiten du bere debuta. Hori da. <risa> bueno. Horren oestean, mila deratzirenda Salome, Oskar Guailen obra den Salome, estrainatuko zuen... <coughs> <coughs> bueno, estrainatzen da, eta... E, e, e, e, e, bueno, mozten diote, edo, bueno, kontraturik gabe uzten Uzente. dute, Txilorra erakustegati. Ke fuerte... Bueno, eso ya. Tuarre la egiteko. Guapa guapa zen, eh. Pasada bat. Nago hemen bilatzen, bueno, lenego, eh, claro, Bixena esneki, no la idazten senta horribili naiz. Jakintza zuela bere izena kale bat badagola Barcelona'n. Mez mm -hmm. dakit berdina den, zeren beresz berak x idazten du, mm -hmm. Eta Bartzalonako kale horrek ese atxerekin dauka idatzita, baina suportzitzut pertsona berdina izango dela, zen ez dago Googleen ez Margari dago. Izena? Bai, margari. Margarita. Eta mila sortzirundela horretaz sortzin jaioa? Bai, bai, bai. Adai, bueno. Gure margari. Kale ba da dauka. Eh? Kale ba dauka. Eh? dauka. Margari Na, guapa guapa Martilanun. eta seixi, seixi, ba hor txe bere xilberrera gutxizun, talo gaina, dardantzintzioten kontratoa maztutara. Ala, kai. Esus, ez dertatuko zen gaurregungo topten hogekin. Fuera. Top 10 Top 10, ez, bueno, top model <risa> Top 10 <ten. risa> Karo, errepeste <risa> ingles, ez da gizte <risa> Top 10, nizte <risa> Top 10, top 10 Ostra, top less. bueno Top 10, bueno, ya, ya, ya a, a, a, a, a, a guillotina Bai Onda da, emberatxera eh, egin Eta taza eta zein media Mila beratxera namaika Bere, kompañía propia sortzen du Oida a Osongi, Osongi Margarita Aba margari. <laughs> bueno, Maria Pineda, eh, Gartzea Lorcaaren, eh, Mariana Pineda, barkatu, eh? Barkatu, barkatu, baina Mariana Pineda, barkatu. Eh, eh, Estreinatzen da Bartzelonan, eh, mirabederatzen da guita sazpian. Salvador Daliren dekoratuekin. Da. Bai, bai, jo, eh? Eta, eh, bera, egingo duela suposatzen dugu. Bai, Bae, bere berare berriarekin, ez? Egin mm -hmm. den obra. Mm -hmm. Baia historia da, ba nola lenaipatu txiki-txikitatik, ba horrez hitu zela, ez? Giro ezkertear hortan, beraitarekin eta bueno, langileria mugimenduaren barruan, ba berak ere, ba noski bere bizitzan zehar, ba ildo hortati jarraitu zuen eta bere ezkertea bai, bai ala, erabakiko zuen, ez? Eta hortikan ba, apostu irmoa egin zuen eta horrek eh, bere konpromiso politikoak eh, arazoak ekarri zizkion, bai publiko ekin eta baita e, garaiko aprentsharekin eta nola ez, gola iglesia hemos topado <risa> e, esen duzu es garcia lorkare obras egin zituela berak eh ba bueno, lorkare bai bagarai horrean eskartear mugimenduko edo bueno e, beintzat estatu frankista eta atzerako horren ba kontrako ikurrez, bihurtuko zen. Eta hemen, Margarita xergo daukago e, bodaz de sangre e, antzesten entzengo dugu pixkat ba bere ahotsa. E, ze ondo, Iana. Ze ondo. He las paspas. Entre las dos y las tres con este cuchillo se querendo sombre duro, con los labios amarillos Rafael Berti diren hitzak daude esaten ba zenbat miresten zuen e, Margarita Xirgu eta bueno, e, hori guztia eta geroia bere irudiak ikusten ditugu eta bueno, hortzenabil interneten abar topatzen dutan, ustut bere nagusitako bideo bat ere bai topatuko duela, baina hori da bere gaztaroan ba Bodas de Sangre Antzesten Federico García Lorcaena Bera, bai. Bera e, gainera beno, ba, e, Ameriketatik e, biran zegoela edo, ba, beno, ba, e, Estatu Espainolean gertatutako e, gerrate zibila sortzen da. Bai. Hm. Eta beraz orionez esango dugu, ba, Amerikan amerikantzear bira egiten harpatu zuen, baina 1900 hm. da bergeian Bai, prozesatua izaten da estatu espainolean eta bere <coughs> bueno, pues zeukan guztia kentzen diote, konfiskatzen diote. Bai. Eta desterratzen dute betirako. Bai, eta inoiz geiago ez zen bueltatu. Oye, Ba, bueno, agiane guretzako ainezaguna ez den aktore hau, e, ba, bueno, herrialde katalanetan bai saiatu dira, eta bere familiare bai, ba, por bat, ba, bere lana nola baitez agutarazten, egia da, eksiliatu egin zenez ez, Uruguayen, ba, hile egin zen, bertako nazionalidade hartu zuen azkenan ere bai, eta urduan, ba, bueno, ez, e amaitu zuen bere bizitza bertan, baina, bueno, emengo lagunek, zenitartekoek, base, iatu dira pixkat, ba, bere historia guztiau, ba, bizirik mantentzen, edo, ba, bere figura ezagutera ematen, eta ba, daukau eborri alde bat, ba, berak egin zuen lanarekin, eta familiak, ba, emandako argazkiekin, eta horrela, eta horretaz gain, e, dokumental bat e, egin zuten, bere bizitzaren inguruan, eta, bueno, berez... Emenche en donde de saqueo. i ajudeu a passar l'altra riba. Espereu un moment. Vull mirar Ferrer. Miquel, què farà sense mi? No t'afaleixis. Segueix amb la nostra tasca. Segueix inculcant aquest amor profund que tots dos em convertit pel teatre. Segueix treballant. Per sempre llohau una yerma, una Salomé, una blanca, una sedestina que, que voudrà saber com interpretaba la xirgu aquest paper. Para mi laactriz total. Fué una pionera del bueno, etor, ya, bala, una que Te eta agertzen dira hitz egiten E, uste dut, a berre, Margarita Sirgu hori da lorka errezitatzen ari zela, edo zati batean, edo, bueno, horrentzuten genuen. Eta, gerore bai, uste dut, e, hortik ikusi dut dela, badagoela bere izena daraman e, antzarki bat bat. E, Bat, Katalunian bertan. Eta hemen, ba, Wikipedia zonagarrionten izugarria da, e, egin zituen antzerki guztiak, antzerkia apio bat maite zuen, eta hor justo jarri dugun zatitxoan ari zen, ez? E, ba, ba bera bizirik mantenduko dela, ba, ba edo, bueno, salome bat antzesten jarraitu behar den momentu momentuak oitzen, eta, bueno, ba, pixkat bere antzerkiarekiko, ba, maitasun hori edo, ba, adierazten, ez? Eta, bueno, dokumentala ikusi nahi ezkero e, Youtube-en badago parte zatitxotan banatuta eta baur ikusteko aukera daukazue. Osongi. <coughs> Osongi. Eta beno, bost e, minutu geratzen direnean saioa amaitzeko, ba, beno, nahi genuen ba, saioa hau e, eskaini gure oso maitatua den lagun bateri. Eta horrekin, ba, ezakit, eh, amaitzeko kanta bat eh, jartzea berari, bezakit, nik eh, normalean beti jartzen ditugu emakumen eh, kantak eta horrela, eno, bueno, bezakit, laboaren eh, urtzen da, eguzkia, ateratzen da urtzen da, nola da, kanta, bueno, eta gainera laboaren hilden eh, urte, urte, urte, urte, ba, homenaldi txikia ere biei batera, edo da? ez dakit eh nada badakiz uteze urtzen da geroa mm -hmm. uh uh Gailur eta kohe lurra barkada geldi gaitza den oldarra Baitan datza eguzkia, iluna eta izotza Urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza Bihotza bezain bero zabalik Besoak eta eskuak Gorririk ikult ezagun egia Argiz beterik burua Bat dira, bueno, ez gose setuko bat ino noturik deino, ez gara libre izango. Bakoitseak urraturik berea, denon artean geurea, eten gabe gabil zabaltzen, gizatazunari bidea. Iñore ziñormen pekorikan Norbede buruan jabe herri guzti bateginikan Ez gabiltz gero hori gabe Ba, martxabaten lehen notekin, e, Ba, gu bagoaz e, Piskat, bueno, unkituta eta e, Be, emozionatuta, ba Ba, lagun labur merezi eskaini nahi diogulako abesti hau eh eta merezi bete da. eta gure mesarkaderik <coughs> handiena eta indar ere bai, Andiena, pilua, bai pilua, eta pilua. hemen egongo garela uinatik bai. eta beste aldetik ere bai ba beti zurekin muxu bat eta aurrengo hasten gaude zurekin agur